njegovu porud sučasnije sahabe i sve oni koji slijedi na putu istinu sudnjega dana. Vrću, moja draga, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom Riyadu Salihin, autora imama Ennevavija. Došemo do petog poglavlja, prije da smo govorili o poglavlju iskrenosti ihlasa, teube, sabora strpljenja i sidka istinoljubivosti. Većoraz ulazimo u jednu veoma, veoma bitnu temu, Samim tim što je Imam neve je spomenuo na početku knjige ukazuje koliko je to bitna tema. Jednako nje nam dolazi bogobojaznost takvaluka. Pa je on ovu temu stavio prije bogobojaznosti takvaluka. Što svakako ukazuje na veličinu te teme. Radi se o poglavlju na arapskom oni to kažu murakabetullah ili el murakaba čovekova svjesnost o Allahovom nadzoru muraqabetullah ili el-muraqabe, čovjekova svjesnost o Allahovom neprestanom nadzoru nad insanom. Ova tema, braćo moje draga, je veoma bitna danas nama iz nekoliko sljedećih razloga. Prva stvar, zbog pojavi mnoštva grijeha u današnjim vremenu. Jer kada analizirate zašto ljudi rade grijehe, Jedan od glavnih razloga jeste šta? Nedostatak svijesti da te Allah u momentu činjenja grijeha vidi. Da te Allah vidi, da te čuje i da je sve zapisano. Pa kad ne bi bio drugi faktor, osim ovaj faktor, da govorimo o ovoj temaciji, to je više nego dovoljno. S druge strani, pojeva nepravde, znači mi smo rekli pojava grijeha, jedan od posebnih grijeha u današnje vrijeme jeste nepravda. Zašto? Zato što je nepravda vezana za insana i njegov odnos prema drugim ljudima. Pa je tu opet dostatak nadzora uzvišenog Allaha, dželšanhu. insan jednostavno nepravdu čini drugim ljudima nesvjestan da ga Allah neprestano vidi. Dobro, čovjek kad radi grijeh između njega i Allaha, to je njegov, njegov problem. Ali kada čovjek radi nepravdu i zulum nekom i drugom, onda je to dodatni problem. Isto tako, od razloga zašto govorite u ovoj temaci jeste činjenica da velik broj ljudi, muslimana, današnjice, veoma malo zna u Allahu. Samim tim, ako ne zna o Allahu, nema ni onda svijesti o Allahu nadzoru. I vi, ajde da kažemo evo, manje viši, koliko sad ko praktikuje i živi u vjeri onim pravim životom vjerskim, ali uzmite nekog insana koji je prije povratka u islam, da ste ga upitali, dobro, dje nam reci šta ti znaš o Allahu? Ono otvoreno, kad bih tijelo da ti rekni, šta ja znam, naučio sam nešto, nešto Allah, to je to, nešto tako pa je neznanje o Allahu jedan od glavnih razloga činjenja grijeha i nepostojanja ovog svojstva. Jer ako nešto ne znaš, nemoguće je da kažemo, imaš svijest o tomi. Isto tako, od razloga zašto govorite u ovoj temaci jeste, vraću moja draga, nezadovoljstvo ljudi. Ljudi su nezadovoljni na svakom koraku Onim što im je Allah Đulešanom podario i dao. A jedan od plodova nastanka nezadovoljstva jeste da čovjek zaboravi na Allaha, zaboravi na njegove ni'amete, zaboravi na njegove blagodate, zaboravi na njegovo prisustvo. Isto tako, od razloga zašto govorite o ovoj temaciji, jeste, braćima draga, depresija, Napetost psihičke bolesti. Vi danas vidite, uzmite pogotovo... Ni smo ovdje naučili ljubosni da veravamo sa svim i svačim. Uzmite Zapad, uzmite Ameriku, uzmite najbolje što se prodaje, da Allah oprosti, ovdje što moram reći u žami što se kamere snimaju me, ali evo, haj neću ni reći, ali tablette one što poboljšavaju čovjekov intimni život i tablette protiv depresije. To su vam dva najbolja lijeka. Sad kad bi otvorio apoteku i sam imao dva u njima, samo dva lijeka. Viagro i ove ovaj protiv depresije. Niješ propast pašan. Ne boj se. Imaš konzumente za ovo, imaš konzumente za ovo. A neka dođu kaj daj po kile ovi, daj po kile ovi. Znači, samo kaj dajš ta protiv depresije. Zašto? Zašto što čovjek ne zna svoga gospodara? Isto tako, govoriti o stvari znači govoriti o zloupotrebi funkcija. Vi danas ćete vidjeti kao nikad u historiji da ljudi s i rukama i nogama samo daj na funkciju. Ne da bi on opravdao funkciju, već da vam samo funkciju, ba da ja uživam, da zaposlim sve od svog djeteta do 16. koljena svi koji su živi. Da uživam, da sam na državnom budžetu, da vozam državno auto i tako dalje. Zašto? Gdje je problem, na to mislim, zato što čovjek ne osjeti straho da laha Čelešanu. U prvim generacijama prenosi se da su znale halife uđu u bejtul mal, uđu u, znači, hajde kažemo, magacine gdje je ostavljena muslimanska roba, pa su ljudi znali začepiti svoj dos da ne čuje miris muslimanski. Kaže, to je muslimanski miris. Kako ću ja mirisati muslimanski miris koji nije moj? Paša, šta misliš da to neko ispriča ovim našim funkcionirima? oni imaju bijeli hljeb, crni hljeb, žuti hljeb. Ne, znači on napustio politiku prije 10 godina, idali on na nekim primanjima, i na nekim socijalama, i na nekim penzijama, i na nekim ne znam, oni izlažu sebi sto nekih pravila, samo je bitno da dolazi pare a ja ću siti uživati. Pa treba govoriti o čemu? O svijesti, znači prisutnosti Allaha dželleh. Isto tako Treba govoriti o ovoj temi iz razloga što je u ovom vremenu omogućeno činjenje igrije ko nikad prije. Nekad prije da je počinuo neke igrije, Paša ti bi morao dobro se potruditi. Sad se ne traš ništa truditi. Imaš plastičnog šekija u ruci i za pol marke uplatiš 3G i Paša ti si u Australiji za dvije sekunde. Još sve bi nadiješ Nik lav na Allahom putu ili eventualno još malo hrabri Haldibnu velid. i onda paša radi šta hoćeš. Pa nam treba opet govoriti šta? Jer imate ljudi koji misli on ima zatvoreni profil, ima 30 prijatelja koji ga prati i on kontakt to meleci ne prati. Nisu mi oni u prijateljima pošto sam prijatelj sa šetanima. Veli, tu mogu bih li još šta god hoću. Paša, lagano, lagano. Nima zatvorenih profila kod Melika. Sve se piše. I on tamo svaki dan objavi po jedan post blati nekog muslimana i ovi 30 njegovi onaj frendova aplaudiraju. Kje, okay, bravo, Paša, ali zatvoreni profil. Paša, ako si tolki lav na lavom putu, neće ti bude otvoren profil. Da čovjek onaj u kojem pišeš, pišeš zna i da te sutra ufa tiđe na ulici šamarate i završena stvar a ne on prvo nadije sebi lav, ne znaš ni ko je lav, jer imaš lavuva u Africi koliko hoćeš i još ima zatvoreni profil, pa njega FBI ne može naći. Ko je to čovječ? E njemu jedino može pomoći inekcija svijesti u Allahu Đelšanu. Isto tako, govoriti o ovom pitanju znači govoriti o putu propasti prema kojem ide čovječanstvo. Ovo sad vraću, moja draga, što ide Dunjaluk, vjerujte, Dunjaluk ide putem propasti. Dunjaluk generalno je jedna velika lopta i znate kako ono kad ide, kad se kod trlja snijeg, ta lopta sad ide u propast. Vi kad vidite bolesti, kad vidite nemoral, kada vidite kriminal, kada vidite da ljudi kriminal i nemoral smatraju dobrim, a moralno smatraju lošim, nema dalje, nema dalje. Pa je ovo propast. Pa govoriti o ovom pitanju znači rješavate ovo pitanje. Isto tako, govoriti o ovom pitanju znači rješavati probleme svjetski. Pogledajte kolika je nepravda na svjetskoj sceni kad neko uzurpira tuđu muslimansku zemlju kao lafo da im uvede neku demokratiju. A on paša došao, kakva demokratija, on je došao da im poprečka naftu Došlo je da im popljačka šta ima u njihovoj državi od resursa i to je to. I da još djelomično što mogne više ugasiti Islama i to je to. Zašto? Zato što nema ima o joj Allah. Isto tako... Ljudi traži, braću moja draga, sreću na pogrešnu mjestu zato što nisu shvatili svoja gospodala. Imam nevjeru, rahmetullahi aleihi, započeje ovo poglavlje sa dva ili tri ajeta i sa nekoliko hadisa. Mi ćemo pročitati na brzinu, iako ima hadisa, vidjet ćete veliki ogromni koji treba mnogo vremena da se komentarišu, ali mi ćemo uzeti onaj dio iz hadisa koji nama potreban. Da bi došli do kraja dersa, ako Bog da opet tako ćemo uvodimo to kao neki standard, da uvijek govorimo o poglavlju i na kraju da nudimo znači načine i metode kako jačati kod sebe određenu svojstvo kojim Imam Nevevi govori. Kaži, Imam Nevevi u ovom prvom ajetu koji ga, odnosno onga citira, to su riječi uzvišnjog Allaha, وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا كُمْتُمْ On je s vama gdje god vi bili. Završeno. Gdje god da si, Allah te vidi. Gdje god da si, Allah čuje. Gdje god da si, Melek Allahovi su tu zapisuju. Pa je Allah Đelešanu sa insanom gdje god da zemljom, rudar dole, crno, mrak, 800 metara pod zemljom, u podmornici, u okeanu, na brdu, gdje god si, Allah te vidi i Allah te čuje. Isto tako od... Aj to normalno sad nećemo ovdje govoriti ne mislim da je, da je vrijeme i da imamo potrebu i nadam se da ste vi tu svi sažvakali naučili da je neispravno razumijevanje određenih muslimanski baš kako god hoćete, grupacija koji smatraju da je Allah dželešanu po ovom ajetu svugdje Samim tim ne treba veći odgovor na to da je Allah po takvim neuzubila i u WC u i na nekim mjestima gdje je neđase, što je Allah dželšano, uzvišen od toga. Uzvišen Allah Allah se uzvisio iznad Arša, iznad sedmog neba, a svojim znanjem je na svakom mjestu, ali ne svojim bićem. Kaže se u drugom ajetu kojeg citira Imam vi, Inna Allahe la jahfa alihi še'un fil ardi uola fis sema. Allahu nije tajno ništa, što je na zemlji i na nebesima. Inna Allahe la jahfa alehi šeji. Ova riječ u arabskom šeji je najsveobuhvatnija riječ u arabskom jeziku. Allahu nije tajna ništa, što je ova obuhvata sve. Nema tajni za Allaha na zemlji ni na nebesima a mi i naši postupci potpadamo u podotu. Znači, Allah zna za naše postupke, zna šta je u našim srcima, zna šta je našim dušama, a da ne zna šta radimo. Nakon toga, citirao nam je Imam Nevemi poznati onaj hadis o Džibrilu, ali ih se leo, tu je to je jedan veliki hadis. Za njega su islamski činjaci kazali da je on umu sunne. Da je on majka sunneta, da je on izvor sunneta, da je on temel sunneta. Kao što se Fatiha zove Ummul Kitab, ka Kur'ana, odnosno temel Kur'ana, tako se ovaj hadihs Džibrilo zove Ummu Sunnet. I u njemu na kraju Allah upostani kazao Omeru, Do vam je došao Djibril, ataakum Djibril yuallimukum amr dinikum. vam je Djibril da vas poduči čitati vašoj vjeru. Jedan hadis o vjera. Te dođe neko i kaže: "Demi", kaže: "Demi reci šta je Islam?" Citiraš ovaj hadis i to je to. Dugi hadis. Ja sam ga nekad prije neki deset godina, i to je to, mi smo estradno kažu, nađemo periodično radimo ovako pomalo. Pri nekih deset godina tačno u samskom ostu komentarstva ovaj hadis, u 15. ili 18. predavanja smo u komentarstva hadis Džibrila, wasalam, u kojim stoji da je jedne prilike Boži poslanik sjedio, hadis za vižu Buharija i muslim, da je Boži poslanik sjedio sa svojima sahabima pa se pojavio jedan čudan čovjek u smislu čudan, nikoga nije poznavao. Bio je izrazito crne kose i brade i bijele odjeći. Pa je sjelo kod Božih poslanika i počeo da pita. Prvo pita mu je rekao, ah anil islam. Reci mi, o Muhammede, šta je to islam? Pa kaže, Muhamed a.s. islam je da posvjedočiš da nije Boga osim Allaha i da je Muhammed Boži robi Boži poslanik. Da obavljaš namaz, da daješ zekijat, da postiš mjesec Ramazana i da obaviš hađa ako možeš. Kaže mu, taj koji pita, ne znaju asabi da je to Džibrijel. doš u ljudskom obliku. Kaže sadak istinu si rekao. Kaže Omer, um, mi se čudimo. U osnovi kad neko pita, on ne zna odgovor. Ovaj pita poslanikom odgovoru, kaže jes poslanići. Istinu si rekao. Kaže, a reci mi šta je tu iman? Kaže, iman je da vjeruješ u Allah, u njegove meleke, u poslanike, u knjige, u sudnji dan i u kader. Kaže sadak opet istinu rekao. Kaže, a mi reci šta je tu ihsan? To su stepeni, uzmite Islam daje, kad, kad je kompletan, znači kao piramida. Pa prvi stepen je dole inština. To su so vi pet islamskih ruknova. Nakon toga dolazi gornji dio, središnji dio piramide, to je iman. Ovi šest temelja imana. I gore vrh piramide zove se se el-ihsan. Kaže, reci mi šta je ihsan? Šta je vrh gore Islama? Kaže, en ta abud allaha ke enneke tarah, Fa in lem tekun tarahu fa innehu je rak. Kaži vrh gore Islama, ovaj krov gore je da obožaješ Allaha kao da ga vidiš. Jer ti njega ne vidiš, doista on tebe neprestano vidi. I zbog, to, zbog ove riječi imam, ne bih citira ovaj hadis, toliko velik hadis zbog jednih rečenci. To je ta rakaba, svijest o Allahu Đelešanu, ti ne vidiš Allaha, ali treba da znaš da tebe Allah neprestano vidi. Ovaj hadis je velik, ovaj hadis je dug, Ovaj hadis nosi u sebi mnoge koristi. Ali nema ovdje ovo bitno, ovaj moment, jer ako bi počeli da komentaršimo cijeli hadis, onda možda bi se ponovo vratili na onaj komentar u Sanskom mostu od 15 predavanja, što nam nije sad za sad cilj. Pa je ovo po nekim ljudima definicija ove morakabe, nadzora Allahog da čovjek neprestano ima sviđa da ga Allah vidi iako mi Allaha ne vidimo. Pa je na kraju ovog hadisa taj nepoznanik otišao. Pa je Boži poslaniči pitao Asave koji su tu bili. Znate li ko je ovu? Kao što je Boži poslaniči. Kaže, to je bio Džibri u ljudskom obliku. Došao je da vas poduči vašoj vjeri. Pa je ovaj hadis kompletna vjera. Za nas je najinteresantniji u ovom hadisu, najinteresantniji u smislu zbog poglavlja u kojem je citiran, jeste da je u njemu došla ova velika ovo veliko pravilo, velika formula. Ihsan, dobročinstvo, savršenstvo islama je da Allaha obožavaš kao da ga vidiš, jer doista ako ti njega ne vidiš, on tebe neprestano vidi. Nakon toga Imam neve Nevevi nam je citirao poznat i onaj hadis od Ebu Zerra. Inače, ovaj hadis malo prije od Djibrila je znači jedan od velikih hadisa u raznim formama zabilježene kod imama Buharije i Muslima. Ovaj hadis sljedeći, a kao i ovaj predodni se nalazi u onim probranih 40 imama neve hadisi, 40 hadi, 40 hadisa imama Nevevija. Imam Nevevi je u svom životu imao više dijela i Allah je mnogim njegovim dijelima dao veliki blagoslov, možda do te da nije drugim učenjacima dao blagoslov u ilmu i znanju kao što je dao knjigama mama Nevevija. Pa jedna od njegovih knjižica jeste da je imam Nevevija pokušao da sažmi i da rezimira sav islam u 40 hadisa. Naučiš ti 40 hadisa i ti si ono, generalno sa vladu islam. Pa u četrdeset hadisa se nalazi ovaj hadis Džibrilov i nalazi se i ovaj hadis, kaže Allahu poslanik, kada je salatu wasalam, Ebu Zarru, kaže ittaqillaha haythuma kunt, boj se Allaha, ma gdje To je, vraću moja formula Islama. Boj se Allaha, ma gdje Sam, u društvu, u porodici, na poslu, u, u trgovini, u u turizmu, ma bio, opet je došla jedna riječ koja je sve sveobuhvatna. Boj se Allaha, ma gdje bio. Gdje god možeš biti, tu se boj Allaha. Pa kaže se u nastavku hadisa, a ako uradiš loše dijelo, obavezno nakon njega uradi dobro koji će ga isbrisati i lijepo se ponašaj prema ljudima. Pa ovaj hadis obuhvata tri stvari. Prvo je došao s jednom velikom formulom koju kaže boj se Allaha, ma bio. Dobro. Bojao sam se Allah, ali sam uradio neki grijeh. Šta ću? Uradi dobro dijelo koji će poblisati grijeh. Mi muslimani vjerujemo, innal hasenati yudhibne sejiat, kaže Allah dželšanu, doista dobra dijela brišu loša dijela. Pa jedan, bračuma draga, jedna od koristi dobrih dijela jeste da dobra dijela bukvalno kao da jedu i brišu grijehe. Zato ćete naći kad ulema lemak kaže neko, u prošlosti sam radio taj taj grijeh, taj i toj, kaže što više na file, što više dobrih dijela, da tim dobrim dijelima prekrije grehe koje je radio prije. Pa u ovom hadisu nam dolazi druga stvar, kaže, kad uradiš greh, uradi dobro dijelo da ga pobrišeš. I treća, وَحَلِقٍ نَسَ بِحُلُقٍ حَسَنٍ i prema ljudima, nije rečeno prema muslimanima, ni prema vjernicima, ni prema djeci svojima, prema ljudima. I vjernicima, i nevjernicima, i starima i mlađima, i poznatim, i nepoznatim, prema svima njima se kaži lijepo ponašaj. Ovaj hadis imam, neve Rahmetullah i spomenu u ovom poglavlju zbog ovi stvari početka hadisa. Boj se Allaha, imaj svijest o Allahu gdje god da si. A sljedeći, ako Bog da peta, sljedećemo raditi bogu, poglavlje bogobojaznosti pa ćemo vidjeti koristi bogobojaznosti tako da večeras ne, načim, ne načimamo tu timu. Nakon toga, isto citira nam, imam nevevi jedan od hadisa, veliki hadisa kojeg je isto uvrstio u tih svojih 40 hadisa, onaj poznati hadis Ibnu Abbas. -a. Imate čak knjižicu prevedenu na bosanskom jeziku, kompletna mala knjižica napisana kao komentar ovog hadisa Ibnu Abbasu. Ibnu Abbasov hadis u kojem Božji poslanik jedne prilike stavio Ibnu Abbasa iza sebe na jahalicu. Iako Ibnu Abbas pred smrt Božijeg poslanika tek postaje punoljetan. U tim nekim njegovim godinama kada je bio momčuljak, Božji poslanik mu je kazao veliki hadis na kojih se danas vraća cijeli umet. Pa mu kaže Allahu poslanik alih salatu wasalam Ja gulam, inni 'allimuka kalimat, o gulam. momčiću, djećačiću, Još nije mama ku uopšte. Ja što kaže podučiti nekim riječima. Veliki. Prva stvar kaže: "Ihfal billaha yahfadhuk." Ya ja, Rabb. Toaj kaže Allah, tako bukvalno prevedeno. Ali se svata, ne možemo mi čuvati Allaha. Mi možemo čuvati Allahove granice koji postavi na zemlji ono što je zabranjeno, da ostavimo ono što je naredio, da činimo i možemo čuvati sebe i svoje organe da ne čini nešto loše. Pa kaže Allah poslanik, čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvat. Zato kad počneš rad grijehe, pa vidiš nešto ne ide dobro u braku, svađe, problemi, bolešćuge, odmah sebi, čuvam li ja Allaha? Ne čuvam. Ne čuvam imena Allah. Završeno. Ihfavdu illahe jahfavk. Ovo je formula. Napište je sebi na vratima. Čuvaj Allaha, njegove granice. Čuvaj njegovu vjeru. Radi za njegovu vjeru. Allah će te čuvat. A blago se ono mi. Slušao sam nekad komentare nekih šehova. Kad se govori o ono i dovi vitr namaza, kaže Allahum mahdina fimen hedet, wa afina fimen afet, wa tavalena fimen tavalet. I ti nam budi zaštitnik. Kažu, blago ono mikoga Allah štiti. I kad se kaže čuvaj Allah, Allah će tebe čuvat. Ako čuvaš Allah ove granci, tebe Allah čuva završeno. Završena priča, Allah te čuva, stvorte zemlje i nebesa. Vidjet ćete, doći na kraju hadisa, kada bi se cijeli svijet Sva planeta je sakupila da ti nanesu štetu koju ti Allah nije propisao. Neće ne mogu. Mogu ti naštetiti onoliko koliko Allah dopusti i onoliko koliko je kader zapisao. Čuvaj Allah, Allah će te čuvat. Obrnuto, nemoj čuvat Allaha odnosno nemoj čuvat njegove granice. Allah je neovisan o nama i nije potreba naših čuvanja. Nemoj čuvat Allah ove granice. šta će bit Neće ne te Allah čuvat. A kad Allah ne čuva, završeno. Nek te prepusti, i znate komi mi? Nek te prepusti onoj bakteriji koji ne vidi mikroskop. Kaži bakterijama, evo ovog groba vi pojedite. Paša za hevtu dana da uriješ. On je da to je kogod na ulici istriha Bakterija, ono male i sitnu to je Allah osvrljeni. I kaži, evo ovog roba malo ti tamo sredi. Da ti Allah pokaži tvoji slabost. Pa kaži, ovo, znači ihfadil lahe, nemojte se iznenat kad nađete različite prijevode. Jer neko prevodi bukvalno, pa to komentariši, a neko odmah prevodi po komentaru. Tako da imate razno razni prijevoda, ali je pojenta šta je Boži poslanik želio da kaži. Čuvaj ili pazi Allaha, Allah će tebe čuvati. Pazi Allaha pa ga naći uvijek u svojoj blizini. Pazna zna Allah ove granice pa će ti Allah uvijek biti na pomoći. U nas je problem kojih smo vidjeli u prošlom ratu. Nismo znali za Allaha i kad onda dođu logor, kad dođu ubijanja, gospodar, e, eh, ne ima više gospodar. Znaj za Allaha u blagostan kad fino, kad je lijepo i kupuješ kredit. Kad, kad je fino i ti je pobožan, tada kupuješ kredit. Pa kad se razboliš i kad si bolestan, kad dođu iskušenje, e, taj se kredit tada troši a ti cijelo vrijeme bio nepokoran i onda dođu u muke i ti hoćeš nazvat, kaj ne imate kredita za poziv, gospodine. Pa može li kako, u sosu sam nekom tamo, kako to već zovu na engleskom, može li kako? ne može, kaj gospodine, ne imate nikako, ne mreži, ne pokriveni ste, nijak konekciji. Vidjeli ste kad je Yunus Selam bio u utrobikita u dubini mora. Ali je pošto zikrit, kaže, u meleki od nekri čujemo neki glas. Glas nam je poznat, ali od nekri iz nekih dubina, konekcija, fata. A kaže, da nije od bio od onih koji se Allaha sjećaju. E, pojelite, riba, gotovoj pa što sad zikrit. Ali, kaže, on je prija bio od onih koji Allaha se sjećaju. Pa kad je dole iz ribe gospodaru, izvadime, sad mi to, ide, riba. Izvodi Yunus a.s. na selamet. Pa znači, treba, braćo moja draga, znaj za Allaha, pa Allah znati za tebe u teškoći. Kad moliš, moli Allaha. Ovdje se misli, mola, molba, dovi. Nema smjetja čovjek nekome odludi, rekne, molim te, daj mi to, jer ti mene želi dovu kao ibadet. Ali kada doviš, dovi Allah, Ne moj dovi turbetu, ne moj dovi ti nikakvom nekom Svom šejihu koji bi trebao da bude neki posljednik između tebe i Allaha, sve su to strogo zabranje stvari u Islamu. Ali da čovjek nekom je rekne, molim te, dodaj me knjigu, molim te, kupim, nešto to nema ništa sporno, već se misli kada moliš, moli Allaha dovom, kada tražiš nešto, ono što ti ne može niko uslišati osim Allah djelešanom. Kada tražiš pomoć, traži od Allaha. Opet se to misli na pomoć koju ne može niko da ti da osim Allaha dželešana. Al čovjek dođe autom se pokvarlo i sad on kaže pa pa hadis je takav jer mi znamo tako neka sva hadise, kad tražiš pomoć traži od Allaha, ja od sebi ili da auto, pa ja nekome pogura, a ja ne pogura. Halo pa što je to neispravno razumijevanje vjere? Ju dođeš noćas to halo ljud, pokvarilo se auto, kući smo došli pa majstoru. I to nema znači braćo modraga nikakvi smitni I kaži Boži poslanik, znaj kada bi se čitav umet okupio da ti pomogne u nečemu, ne bi ti pomogli osim onoliko koliko ti Allah već propisao. Cijeli umet dođe i kaže, hoćemo mi pomoć tom čovjeku. Ne mogu ti pomoć osim ono što im Allah dopusti onoliko koliko je Allah propisao. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže, a kada bi se okupili da ti nanesu kakvu štetu, ne bi ti naštetili osim onoliko koliko ti Allah već propisao pera su podignuta, tinta se osušila, znači to je sve zapisano. Pa su to velike, velike poruke iz ovog hadisa, ali ono što je nas interesuje, zašto imam Neve ispomenuo ovaj hadis ovdje u početku, znaj za Allaha, budi svjestan njegove veličine, budi pokoran pa će Allah Đošanu znati za tebe. Nakon toga, imam Neve i nam citirao, hadis, odnosno predaju od Enesa radijalahu talanhu koji bilježi ima Buharija, kaže Enes radijalahu talanhu tabi'inima. Vjerujte ljudi, kada bi se sad pojavio neko da shaba, ne znam, ja lično mislim nakup o mojoj nekoj diagnozi, pitanje je koliko minuta sad mogu izdržati na planeti. Kaže Enes radijalahu talanhu, tabi'inima. Tabi'ini su pohvaljeni u hadisma Božih poslanika. Boži poslanik kaže, najbolja je moja generacija, pa nakon njih ona, pa nakon njih ona. Znači, tabi'ini su pohvaljeni hadisma Božih poslanika, da je to druga generacija po boljitku. Za njih Enes, radi Allah o talanu, kaže, vi činite stvari koje su u vašim očima tanje odlake, a mi smo ih u vrijeme Allahog poslanika smatrali u, propošta, u propaštavajućim grijesima. Ke, činite nešto, to je kod vas dlakica. Za nas je to u vrijeme poslanika bilo, ko tu radi kaže, ovaj uništeni, uništeno, završeno, ovaj je gotovo, propuje. On to kaže generaciji tabirina. Šta mislite da Enesrad Jalav Taranu ustane i da s kojim slučajim ga neko nauči i da mu kaže kako se ulazi na Facebook pa da vide ove savljena lavum putu i muđahide i lavice i ostale domaće i neka divlje i neka domaći i svakakvi imate životinje i nadimaka da vidi šta ljudi radi na planeti, da vidi grijehe, da vidi nepokornost, da vidi hrabrost ljudi, muslimana, musliman čovjek, mu'min, veliki mu'min, je zanući i on gleda utakmicu. Na Čevljanovićima rasklopi šator sebi petnih dana prije koride da mu ne bi ko njegovo mjesto onaj zauzeo. Kamo sreće se tako za Ramazan na vrijeme priprema i tako dalje. Pa znači ovo Enes citira njima kao u nedostatku vaše svijesti o Allahu Đelešanhu. Mi gdje si koje smo smatrali su ništavajući, vi smatrate kao da su to mali stvari kao dlaka nekao. Nakon toga nam je Imam Nevi također citirao jedan veliki hadis koji opet zaslužuje jednu veliku pažnju i možda zaslužuje više od jednog predavanja, ali mi ćemo ga citirati samo zbog onoga što nama treba, a to je najpoznati hadis kojeg bilježi Buharije i Muslimo debu Hurejre, kada Boži poslanik jedna od metoda koji treba koristi, pogodno kada je u pitanju omladina i djeca, priča. Priča Boži poslanik događaj iz prijašnjih naroda. Ali dokto to Boži poslanik priča, ne Boži poslanik pričao to, nisu znali šta će jedan dan svjet, pa hajmo pričat priče. Ne. Priča je da se uzme pouka i poruka iz toga. Pa kaže Allahu poslanik, alaihi salatu vaselam, Allah, Jelšani, htio da iskuša trojicu ljudi iz Benu Israila. Jedan je bio gubavac, oboljenje, drugi, kaže, bio čelavac, ali opet kao oboljenje i treći bio slijep. Pojmi pa Allah džršanu poslao meleka u ljudskom obliku pa je došao prvo kod čovjeka koji je bio gubavac. Pa mu je rekao šta bi ti najviše volio, a Insan najviše voli ono što nema. Kaže ja bi volio da nemam ove bolesti, da se ljudi ne zgrožavaju više na mene. Kaže pa ga je dotakao svojom rukom melek pa je ozdravio. Hadis u Buhari Muslimu da neko od prisutnih ili neko preko internetne pomisli da pričamo bajke. Pa mu je onda jer, kaže, Allah je htio da iskuša. Pa poslao meleka i šta bi ti volio najviše od imetka? Kaže, volio bi deve. Pa mu je dao devu koja je bila stauna. Pa je otišao od ovog drugog koji je bio, znači imao je oboljenje da je bio čelavac, pa je došao kod njega kaže, šta bi ti najviše volio? Volio bi, kaže, da se izdjećimo od ovej bolesti, da se ljudi više namene ne zgrožavaju, Pa ga je dotakao svojom rukom, pa je ozdravio. Kaže, šta bi volio dimetka? Volio bi, kaže, krave. Pa mu je dao steonu kravu. Pa je došao trećen koji je bio slijep. Pa kaže, šta bi ti volio? Pa kaže, volio bi najviše da imam vid, da vidim koji su i ostali ljudi. Pa ga je dotakao svojom rukom, pa je progledao. Šta bi, kaže, najviše volio dimetka? Kaže, najviše volio ovce. Pa mu je dao steunu ili kako već naš narod kaže, sjajnu ili nekako već sličnu. To mi ne znam ti te plavoterminje kako sam sa sela, ali eto nisam nikad uzgaju ovce, nisam imao tu sreću. Uglavnom, pa kaže se u hadisu, pa je prošlo vremena, pa je svako od njih, Allah im da oberiče tu toj steunoj, znači životinji, da je svako od njih zaimao toliko imitka da je to bila puna dolina. E sad dolazi iskušenje. Pa je ponovo Melek došao ono mi gubavcu. Ali kako? Došao mu u obliku kakav je on prije bio bolestan. Kaži Allahov robe, ja sam putnik, namjernik. Nestalo mi para, bilo mi mogao dati jednu devu da se pomognim. pomozime ko što je tebe Allah pomogu. Ne, ne, kaže kakav, ko Allah pomogu? Ja sam okaj naslijedio od svojih didova. U su naslijedđe moje. Ama kaže da ti nisi slučajno prija bio bolestan, kaže pa se ljudi na tebe zgrožavali, kaže, jok, jok, kakvi, nikad. Kaže, ako nisi, nek Allah da ono što se bio budeš pa se vrati u svoj bolest. Dođe onom drugom, isti slučaj, u njegovom obliku dođe i postavljuje pitanje, možeš mi dati jednu kravu. Kaže, neno ne, ja sam mu naslijedio. Pa da nisi ti prije bio ko ja bolestan, jok, kakvi, zdrav, uvijek, rodio se takav. Ako, kaže, tako, nek bude tako. Pa se vrati u svoj bolest. Pa je došao kod slijepca. Došao je kao čovjek slijepac i kaže, ja sam putnik namjernik, zatrebalo me, kaže, na fakje, nemam više, vidim da ti čujem ili kako su se već porazumjeli, imaš dosta imetka, bili mi mogao dati jednu ovcu da nastajim svoje putovanje. kaže, Ja sam, kaže, spazite, on, kaže, ja sam, kaže, bio prije bolestan ko ti, pa me Allah izliječio, pa me je dao beriče tome, uzmi koliko hoćeš. E, kaže, Allah, Đelšanu, ja sam, Melek, je Allah, Đelšanu, poslao tebi i tvojoj dvojci prijatelja, pa je Allah zadovoljan s tobom, ti si položio ispit, a srdite na ovu dvojicu tvojih prijatelja koji nisu bili zahvali. Ali ovdje je jedna pojenta, znači, pogledajte ovu dvojicu ljudi Moj jok, to sam ja na sljednju. Nema tu, nema tu svijesti. Nema tu, nema tu svijesti da Allah zelošano sve vidi. Dok ovaj slijepac se to imao jasno. Pa je, elhamdulillah, dobio i dunjalk i dobio i ahiret. Pa evo, jedan veliki hadis koji nosi u sebi mnoge koristi, ali nama je bilo pojenta, ovaj hadis čujete da ga nekad kad vam je, ajde da kažemo, kad imate vremena svojih dječici ga ispričate, povučan hadis da, djeci, usađujete ove plemenite stvari, plemena svojsa kod djece. E, pogledaj si, ne vidite kako je Allah Želšanu ovome čovjeku dao beričet, izliječio ga, a vidite ovu, pa da insan dječice ispriča ovakve stvari. On će to sigurno dobro zapamtiti. Nakon toga, imam nevi, opet u ovom poglavlju objedinio zaista jake hadise. Citira jedan poznati hadis za kojeg su neki učenjaci kazali da je četvrtina Islama. Allahoposanik inače dobio od Allaha Đelešanu jednu posebnost da je u malo stvari mogao kazati mnogo značinja. Jehoami ul-Kelim, da je zgrovitost u govoru. Pa ima hadisa, kaže učenjaci, ovaj hadis je četvrtina Islama. Njega, kad znaš, još su ti ostale tri četvrtine, ali četvrtinu si naučio ako njega naučiš. Jedan od ti hadisa je ovaj hadis, Mi jednom jedno umovdje govorili malo opširnije o njemu, ja sam o njemu i pisao. Kaže Allahu ku stanika alejhi salatu ve husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ja od lepoti, od potpunosti čovjekov imana i islama jeste da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Kako čovjek može ostaviti ono što ga se ne tiče kad ima neprestano Svijest da ga Allah Jošana ne prestano vidi. Pa je bilo za znači, čučenjaka koji su ovaj hadis svrstali u hadise koji su četvrtina islama. Koliko je bit za nas je to, sada nam neko citiruje ovaj hadis, daj neki drugi, taj nam je nešto prelahak. Daj nam pričaj nešto osiri, daj nam nešto pričaj jači, to su nešto, nam je to potanko. Ulema kaže četvrtina islama i ovom hadisu. Potpunost i savršinstvo tuga, islama se ogleda kroz to da ostaviš ono što ti se ne A ne možeš to ostaviti osim ako se Allaha bojiš. Jezik bi paša priča, se ne bi gasio. Što kaže narod starinski, kod sagara u mlinu, on se ne bi gasio nikad. Jedino ga može ugasiti, šta? Strah od Allaha. Pa znači, ovaj veliki hadis nam poručuje da čovjek koji želi da upotpuni svoj iman, da njegov islam bude lijep, onda treba da se čuva onoga što ga se ne tiči. Kažu islamsko činjaci da to obuhvata riječi, obuhvata postupke, obuhvata i sve ostali organe. Da ne slušaš ono što te se ne tiči. Da ne gledaš ono što te se ne tiči. Da ne govoriš ono što te se ne tiči. Da rukama ne činiš ono što te se ne tiči. E, sad dolazim kod jedne veoma bitne stvari. A šta je to? Šta je to što nas se tiče, a šta nas se ne tiče? Jer kada ove lavove upitate, njih se sve tiči. Tiče se ono što ti je Islam naredio da te se tiči. Tebe će Allah pita za ženu, za djecu, za porodicu. Pitaće za tebe, pitaće za tvoj ahlak. Vjerujte, ja sam ovdje to rekao jednom ima snimljeno. Nikad bi pokušali ja sa zajedno da u toku dana sebi napravimo ispit i da pričamo samo ono što je nama Islam dao da nas se tiči. Vjerujte, mi bi skoro cijeli dan šutili. Šta god počneš pričati, tu bih, pa ne tiče mi se ovo. Ne tiči Pa ne znam ništa pričat mimo onoga što me se ne tiči. Nas se interesuju komšije, prijatelji, daje, braća, muslimani, arapi, turci, turizam, ovo, onu žena, klanja pokrivena, otkrivena, namirisana, utegnuta, filmovi, serije, Čevljanovići, djeca, frizure, fejsbuci, muzika, ašikovanja. Ne, ne, ne, kaže, ja imam drugih stvari. Šeitan mu koprenu nabacio na oči i on ne vidi ono što treba da vidi, a vidi ono što ne treba da gleda. Pa je ovaj hadis, veliki hadis, ali... Citiranje imama Nevevija je dijelimično zagonijetno. Kad bi uzijeli vanjštinovog hadisa od ljepote čovjekove vjerije je da se ostaje ono što ga se ne tiče. Dobro, kakve to veze ima s ovim poglavljem? Ima takve veze da čovjek ne može ostaviti ono što ga se ne tiče osim ako ima neprestavno svijest da ga Allah Žešanu vidi i čuji. Tu znači, moja draga, neki hadijs koji imam Nevevija, Spomenu u ovom poglavlju. Mi ćemo, ako Bog da do kraja predavanja, ako bi nam neko od koji snimaju mogu ukazati koliko nam još ostala vremena. Pa dobro, tamo. Znači, braćo moje draga, kako i na koji način ojačati svojstvo? A prije toga imate izuzetno lijepih izjava od Selefa koji govori u ovom poglavlju. Kaže, kad su pitali, jedan čovjek je pitao jednog poznatog Selefa, Džuneida, kaže, kako ja da savladam svoj pogled? Hmm, pa svima nam to treba, ali mi ne pitamo kako ćemo to savladati. Kaže, imaj svijest da tvoj gospodar i njegov pogled pada na tebe prije nego što ti tvoj pogled padne na ono što gledaš. Ja selam alejk. Kavi čovjek kom razmišljao gotovo kraj. Ne treba ti dalje. Ti još uno nešto pogleda, pa sad onaj 100 ti dio sekunde do tvoj pogled dođe, do toga Allah je tebe prije toga vidio. Pa sad ako smiješ gledaj. Ako smiješ upali, ako smiješ šaltaj kanale. Prinešto ti vidiš, tebe Allah prije toga vidi. Jaka. Vjerujte, ovo je izjava koju treba napisat na zidu spavača iz sobi gdje ih čovjek neprestano gleda. Poznata je onaj događaj i mnogi su tu spominjali predan pa mi ličemo mnogo o tome kada je Omar radijallahu talanu, a ima i predao Ibnu Omar da je bio na putovanju, pa je onaj čovjek prolaz spored onoga čobana. Pa su mu rekli, gdje prodaj tu jednu ovcu? Kaže, nije to moje, ja sam, vla... ja sam samo tu rob čuvam. Pa kaže, ba gazdi, kaže, poju ovcu, vuk, napali vukovi, stado sebe pare u džepi, je tu Kaže, će Allah. Pa kaže, Omer zaplako, pa je sutra ošao da traži njegovog vlasnika, pa je ga otkupio. U nekim predanom stoji da mu je kupio i stado, da nastavi živi, kaže, Allah te je spasio, sa tom riječi na Dunjalku, molim ga da te spasi zbog nje i na Hiretu. Kaže, će đe Allah, Čilešanu? koliko nam danas toga treba na poslu u firmama. Ja i sam pisao i o poslodavcima kako se i dosta puta na radnoj snazi, ali isto tako, vjerujte, braće moja draga, imate dosta ljudi, pogotovo kad su pitanje pitanju državne firme, da ljudi tu nima svijesti u Allahu Đelešanu. Vi da vidite fetve u Lenin, kad u pitanju korištenje državni imovine, da uzmeš olovku državnu i da se sa njom potpišiš. A da ne govorim uzmeš državno auto koji tebi namijenu da odeš na sjednicu i vratiš se. Ti to auto daneš djeci, vozaju se po igrankama, po koridama, hodaju, zezaju se, slupaju ga, ti vozaš se po teferčima sa autom i tako dalje. Pa je, braćo moja draga, znači potreban ovaj nadzor uzvišenog Allaha Đelešanu. <kuh> Svaki nam put zapne, ostane nam na kraju. Ne dovršimo lijepo one načine pa ćemo večeras pokušati na vrijeme o to i početi govoriti. Ova morakaba, takozvani nadzor, treba da bude u dva momenta. Ovo je veoma bitno. Zapamte uvečeras. Prije činjenja dijela i u toku dijela. Oba dvije stvari su veoma bitne. Prije nek što hoćeš uraditi, jelo da znaš zašto ga radiš. Da postojiš sebi pitanje. Vidjeli ste, prošli put smo i pretrošli citirali onaj hadis. Prva trojica koja će biti bačeni u džehennem. Vjerodostan hadis. Ebu Hureyre, kad bi teo prenosi taj hadis, imati vjerodostan predaj da je četiri puta padao unaj svijest dok je počeo da prenosi taj hadis. Zbog težini tog hadisa. Kaže, došao mu čovjek, kaže, de nam reci nešto šta je te poslanik rekao kaže, reći vam jedan hadis i kad počne razmišljati o hadisu, padne u nesvijest. Pa ga probude, dođe sebi, kaže, rekuje se nam da će nam reći jedan hadis, a hoću. Rekuje, kaže, Allahu slanik i padne u nesvijest. I nakon četvrtog puta kaže, rekuje Allahu slanik, prva trojica ljudi koji će biti bačeni u vatru, prvi. Jesu, kaže, muđahed na Allahom putu, karja, hafiz, Alim i bogataš, znači imaju različiti rivajeti, četiri osobe se spominju. Pa čovjek ošao da ratuje, da dadne svoj život, ali ošao s lošnim namjerom. Pa znači, braćo moja draga, mi muslimani moramo mnogo pažnji posvijetiti namjeri prije dijela. Hoćeš nešto za usta Bilo je učenjaka koji ima kažu, hajmo negdje na dženazu, kaže čekaj, stani. Ja e, hajmo sad, kaže da vidim, dječu, što ću, da da prispitan svoje srce. Hoću da Marku. Nije pitanje koliko ću dati. Hoću dati Marku Sergije. Čekaj, čekaj, što ja to dajem? Ili želim Allaho zadovoljstvo? Ili me stid izišnako svi daju, mene stid, ja jedini nisam dao Marku. Ili želim Allaho zadovoljstvo? Želim tu sadako da je vidim na sudnjem danu. Ili želim, idem ja sa mujo, mujo dade deset koji je bio planirao dati Dvije markice. Boga moram se i ja trzim za desetku dade mujo, idem i ja desetku dati. paša bolje ti dati oni dvije. Ali da su iskreno radi Allah ođevašano. Pa prije dijela, prije dijela, hoću krenuti na predavanje. Ma pjezić, safet je sam ja uvijek tu prvi. Ja ne bi noć ja snišao, ali znaš šta je? Ših će me nekad poslije upitati kam tebe idem. Možda more proći, ali možda iškakljivo. Idem da naučim. Idem da budem u društvu gdje se govori o i vjeri. Idem da se podučim kako se Allah obožava i tako dalje. Pa znači prije dijela nijet, nijet. Zašto? Hoću počet klanjati. Hoću ostaviti neku lošu naviku. Hoću nahadžiti. Hoću šta kod prije dijela zaustaviti. Nakon toga ne mora značit ako si dijelo započeo sa dobrom namjerom da će namjera ostati do kraja. Oke, okay, ti dođeš u džamiju i zaista prazna džamija i ti Allahu Ekber radi Allaha ono sto postu kad čuješ ti vrata škripi kad ulazi neko. Planirio sam tebe tjedan a sad će ja malo produžiti. Vjero me gleda, Pa na sećti, pa ja rab što ovaj oduži oseć Neka malo još nek vidi kako ja znam dugu sećtu ja, bude ja nad... će budem i duži, ali ovdje malo samo. Nije to da ćemo da pokuđeno, svaka, ali kažem samo čovjek navodim primjer kako se može dijelo u toku djela pokvariti. Ne možeš sebi da kažeš, u dobro ja sam na početku zaista po ekstra ide, znači to, ono kao automatski mora do kraja biti ekstra, nije moraš se boriti. I kao što te je šitan i mene i vas zajedno napadu na početku dijela, napadaće te u toku djela da ti ga pokvari. Naročito dijelo koji je u pakijetu. Hajdijelo ako je parcijalno, ti svaki put dajiš po deset maraka sadako. Pa nakon mjesec dana on te zezni da pokvariš to svoje dijelo. Ono što se prija dao ime Allaha je ispravno. Ali dijelo ako je u pakijetu, namaz. Namaz ne možeš. Paša mora biti od... Allahu ekberdo, eselamu, eselamu alaikum, mora biti radi Allaha. Sam pred, pred kraj, pred selam, reci, sad će još malo dužiti, sad ako mogli nikako jednu suzicu pustiti na etahijatu, cijeli namaz ide x i pitanje je, ne samo da ide x, može i gori od toga. Pa znači, ta raqaba, svjesnost Allaha, prije djela, zbog čega činim, šta hoću time i u toku djela, sve dok se ne završi. Kad završiš dijelo, onda šetar ne priča šta hoće, svakako opet čuvaj se slikanja, čuvaj se hvalisanja i mnogih drugih stvari koji mogu propasti djelo. Dobro, dolazimo do onog pomeni najbitnijih dijela, to je, braćo moja draga, kako ojačati ovu svojstvo kod sebe u privatnom životu. Mi ćemo ako Bogda spomenuti deset načina, volio bi ako Bog da, da ih zapamtite. vidim da ne pišete, ali eto, vjerovatno imate neke veze sa šafijom i on je dosta pamtio, on je mogao pročita strancu i onaj odmah i zapamtio. Prva stvar, kako jačati svojstvo kod sebe da Allah Đerašanu neprestano vidi insana, da bdije, da zna i tako dalje može. Prva stvar, i uvijek sad tog počinjemo, učinje Kur'ana. S razmišljanjem, sa te deburom generalno učiš Kur'an s razmišljanjem pa vidiš kako je neki rob od Allahovi, robova, poslanika ili neko drugi, kako su ljudi imali svijest o Allahu kroz Kur'an. Kada Allah Đeršanu tamo upisuje one ljude, dženetlije, oni su se bojali dana stajanja pred Allahom i tako dalje. Pa znači, vraću moja draga, iščitavanje Kur'ana general, Sad dolazimo na drugu stepencu U Kur'anu imate ajete koji govori mnogo o Allahu. E tu se zaustaviti posebno. Da bi ojačali svijest da nas Allah vidi, moramo se upoznati koji je naš gospodar. Pogotovo sa njegovim imenima koja imaju vezu sa tim. Pa primjera radi... Inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida. Duista je Allah po tefsiri masadugina shahid svjedok svemu, sve vidi, sve čuje, prisutan je svemu ono što ti radiš. Pa kad razmišljaš o tom imenu. Isto tako kaže Allah dželle şanhu: Wes'a Rabbi kullu shay'in ilma. Allahovo znanje je kaže sveobuhvatno. Sveobuhvatno قال الله جلشانه وخالق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله يستطوريه يا الله سوى زنا قال الله جلشانه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سموى وديه زادية دانا نبي ورمنا فالله دو يستا الله سوى ودي وصوري مول قال الله جلشانه قال دو يستا الله سوى ودي Pa Allah sve čuje, pa Allah sve vidi. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ رَقِيبًا Doista je Allah, ako bi mogli prevesti, znači raqib nadzornik nad svime. Pa znači iščitavanje Allahovih imena generalno, a posebno imena koja govori o Allahovom znanju. Da Allah sve zna, da Allah sve vidi, da Allah sve čuje, da je Allah prijatelj svojim znanjem prisutan svugdje da Allah sve nadziri da Allah muhit da je Allah sve obuhvatio to ako svatiš dragi moj brate i ja zajedno s tobom ne treba ti dalji ništa čovjek koji živi pod tim dojmom Allah ga neprestano vidi Allah neprestano čuje sve što što radim što govorim Savršeno, braću moja draga. Pa je to najjača inekcija, najjači metod i način kako kod sebe pobuti tu svijest. Spoznaja tog Allaha kroz njegova imena i svojstva. Kad ga spoznaš, morat ostaviti traga na tebe. Droj tri, razmišljanje o veličini Allaha. Zato je bilo Selefa, govorili su, kaži, kad došao činiti grijeh, u nas sad je to moda, kaže je to veliki grijeh ili je mali? Ako rekneš mali grijeh, kada si rekao sam sunnet. Ako rekneš mekruh, farz, vađib, mekruh to je mekruh doručak. Mekruh, ko, ko razumiješ potvrđeni sunnet? Pa je bila Selefa, kaže nemoj gledat koliki je grijeh već gledaj u veličinu onoga kom je si nepokoran. Pa da čovjek razmišlja opet kroz Kur'an, kur'anskim ajetima u veličini Allaha, kroz njegova stvorenja, njegovi meleki, planeta, zemlja, nebesa, kosmos, insan. Pa insan spozna koliki je njegov gospodar, tada će tu kod njega opet ojačati ovo veliko svojstvo. Isto tako, broj četiri, takozvana el muhaseba, svakodnevni samoobračun. Braću moja draga, insan, ko što prati stanje auta, stanje svoje kući, stanje svoje zdravstveno itd., isto tako trebao bi da prati svoje stanje imansko. In braću moja draga, vidite, zapamte reće rasovu. Najbolje što mu može koristiti je ova iskrenost. Svi mi osjetimo kad počnemo tont. Samo budi iskren prema Allahu bolan. Nemoj svoje tonjenje u grijehe ljudima umotavati u celofan. Budi iskren i reci ja tonim. Samo tako se možeš spasiti. Pa da sam sebe obračunajš. Prije nikad ne ni nije padalo na pamet da čatam sa, sa frendicama, sad je to normalno. paša što to je, znači pokazatelja ti ideš dole. Prije nisam gledao serije, sad gledam. Ideš dole. Prije sam učio u strancu Kur'ana dnevno, sad učim deset. Elhamdulillah, znači idem gore. Prije sam učio strancu dnevno, sad ne učim strancu hertično. Šta to pokazuje? Gdje ideš? Gore. tako kokriniš skalu. Dole ideš. El muhasebe. I Bojte se Allah i gledajte šta ste zasutra pripremili. Kaže ših Saadi, poznatim u Fesir, ovo je jedan od najvećih ajeta koji poziva na muhasebu. Samo obraću. Non stop samo Gdje ja idim? Gdje je moje imansko stanje? Jeli svaki dan pomalo više napredujem ili svaki dan pomalo više tonim? Između sebe i Allaha. Vjerujte, nemojte, nemojte živjeti zbog drugih ljudi. Naučite ovo. Živi za sebe. Budi iskren sa Allahom. Svaki insan koji popušta uvjeri počni, on zna da popušta. Ne ima potrebe da drugim ljudima dokazuješ imam ja pritiske ovonu, Allah zna ima ti pritiske. Pa znači, braću moja draga, iskren samo obraću. Broj pet, družinje sa učenim ljudima. Ovo je jedna kategorija, sad ćemo govoriti druga kategorija. Sučenim ljudima koji ćete te na Allaha, koji ćete ti govoriti o Allahu, gdje ćeš naučiti Allahu u vjeru. Broj šest. Da pazi insan sad, nakon što se družim sučenim ljudima, da pazim ostali ljude s kime se družim. Pa ako ima neko koje je prepoznatljiv u društvu, Da se ti mogu osvatiti iz njegovog života da zaista on ima kod sebe jako svijest u Allah. Da si to priprijetio kroz njegove ibadete, kroz njegove postupke, kroz njegov ponašanje. Jer kad se s čovjekom družiš, ti nekad znaš nešto o njemu što drugi ne znaju. Jedne prilike dolazi jedan ashab, to navode učenjaci kao dokaz čak poslanstva Božije poslanika. Dolazi i kaže u kuću Božije poslanika, a Božiji poslanik sav uplaka. Pa navodi islamsko činjaci, kao jedan od znakova istinitosti Boži poslanika, oni plaku kad nema nikog. Pa ti kad imaš prijatelja, sa njim putuješ, ti vidiš kakav je njegov odnos i na putovanju, i kad mu se ponudi neki haram i ovo i ono. Pa ti ako vidiš da je tu insan ko ima jaku sjest, nadzor uzvišnog Allaha, stakvi se im samom, druži. Pokupi od njega tu osobinu, druži se sa njim, da on djeluje na tebe. Pa znači druženje su lemom, da te oni poduće vjeri, da te poduće Allahu i druženje s ljudima koji imaju kod sebe tu svijest. Da se koristiš od njih, da se zastiniš sutra čovjeku nešto pomođen, kaj ne mogu Boga mi, ne mogu bogami. mi. Strah me Allaha Ćalešanu. Ti kažeš tu bejar, daj meni to neko pomođen, ja to prihvatio. Pa da ti on bude razlogom da, hajde da onaj se okitiš tim lijepim svojstvom. Isto tako... Iščitavanje siri, nakon što smo riješili znači, ovaj dio, vraćamo se sad životopis Božih poslanika, je prepun, braću, moja draga, momenata iz kojih možete vidjeti koliko je Allah poslanika ali je sr. imao neprestano svijest o Allahu Đelešanu. U jednom od adiksa stoji i kaži Allah poslanik, dođem i nađem datulu. Datula, braću, datula. Danas ljudi kradu milijone, milijarde, boli ga briga. Božji poslanik iz svojej bogobojaznosti kaže nađem datulu pa pomislim da je pojdem kaže on da kaže možda je sadaka. Božji poslaniku nije bilo dozvoljna sadaka. Kaže pa je ostavi. Jedna datula. Nama bi što 66 reklo ma da je najveći haram jedna datula. Hajde ma, datule su zdrave štite od stihra tamo vam ti si sjetio 160 hadisa da ti nju hokniš da je pojdiš. Bilo, pa one su zdrave, čitao sa medicinu, ma jedna, hajde sad, zbog jedne, ne čuđe, ne zbog jedne, da to ne. Poslanik kaže, ja kaže, ne znam, možda, možda je, ne, nije da taj siguran, možda je sadaka. Pa znači, iščitavanje sirije, životopisa Božih poslanika, isto tako iščitavanje biografije prvih generacija i prvih ljudi, ljudi iz prvih generacija, kad čovjek vidi kako su ljudi živjeli, kako su bili bogobojazni. A ljudi, nemoj da, da mi i sebe nešto umislimo i oni su bili ljudi od krvi od mjesa, imali su potrebu ko inni. Ali im je Allah zadovoljstvo bilo prioritetnije od svega drugog. Isto tako, dvije zadnje stvari, time završajemo naše večerašnje predavanje. Što više dovi, što više dovi Allah ođi lešanu da jača tvoj iman, da usadi u tvoje srce to svojstvo, da čovjek je svjestan svog gospodara. Dovid što više, dovid, braće moje dragi. I zadnja stvar, training, takozvana muđaheda, musabara. Vjerujte, braće moje, ništa ne može doći preko noći. Ok, nekad si bio indolentan prema tome, znači ono, vidi mi Allah, ne vidi mi Allah, misli da ja to može preko noći, vidi mi Allah. Ne. Ko što nisi mrzo mogu naučiti voziti auto, ko što brzo nisi mogu mnoge drugi. Tako isto, treba treninga, treba truda uložiti. A, ah, danas me neki, duša me pozvala na neki grijeh, pa teško, pa sutra ponovo, pa prekusra, znači treba truda. Ne Nemoj da pomislite da ovu veliko svojstvo dolazi preko noću paketiću, nekom roda donese ti, popiješ i od sutra pa zaista ekstra, ne može. Čitanjem, saburom, trudom, plakanjem, dovom, učenjem Kur'ana, čitanjem siri, razmišljanjem, bogobojaznošću i tako dalje. Jačanjem imana. Pa ne nemoj da mislite prekonoći. Ne može Boga prekonoći ništa. I sve što dođe je prekonoći. Kad vidite čovjek kada je ta kod navodna svojstva izgradio prekonoći, vjerujte, to se prekonoći sruši već lagano izgradnje, izgradnje, učenje o Allahu, Allahova imena, Allahova svojstva, razmišljanje, plakanje, noćni namaz i tako dalje. Molim Allah, Đelšanu, da nas učinu od onih ljudi koji će neprestano imati svijest o Allahu, Đelšanu. Molim ga, Sv. Tala, ta da nas učinu na putu istini. Molim ga, Tala, ta da nam oprosti grijeh, da nam bude na sudnijim danu i na kraju subhanike. Allahume da bihamdike.